Боти пролітають усю відстань за 19 секунд, легко знищуючи мішені. Мінігани роблять по 840 та 973 постріли відповідно, при цьому жодна куля не чіпає ботів. Хлопчики рухаються настільки швидко і непередбачено, що комп'ютеризованій системі не вдається їх навіть подряпати. У кутку екрану Зависають підсумкові титри. Час 00.1916, кількість куль 840 973. Кількість знищених манекенів 20. Мушу визнати. Це було круто, щиро визначив Тимур. Та нічого б не вийшло, якби звели до мінімуму кількість незалежних параметрів, що надходять із зовнішнього світу. Почекай. Усе цікаве тільки починається. На моніторі спостережний пункт. Американцям щойно показали сповільнений запис. Офіцери вражено хитають головами, посміхаються, плескають віллі Холланда по плечах, хтось навіть аплодує. Кейтару напнувся, мов він дих. Стоїть, неподалік задоволений, заклав руки за спиною. Несподівано до джепа підскакує Ральф і щось стурбовано шепоче на вухо. Чоловіки відходять і дивляться на тестову галерею. Там щось куїться. Лице Кейтаро витягується. Він кидає короткий наказ Ральфу і розвертається. Ральф Дорнберг швидко спускається з помосту, прихопивши з собою Ремінгстон. За ним прямують двоє чилійських охоронців. Тим часом Джеб забирає делегацію і поспішно виводить американців з оглядого майданчика. «Що там відбувається?» – спитав Тимур. Канадець не відповів. Картинка знову міняється. Посеред екрана блимає, експеримент закінчено. Камера напливає на ботів, що стоять у глухому куті, оточені бетонними блоками. Один з них вискакує на спину іншого, витягується і чіпляє руками кронштейн, на якому кріпиться правий М134, підтягнувшись. Бот дотягується до поворотної системи і кількома ударами роздовбує її. коли хилиться, дзищить і валиться на землю. Експеримент закінчено. Тоді що за чортівня з тими ботами? В цей час Ральф та Челійці виходять із заброні. Боясько роздирається і крокують до ботів по коридору. Малюк, зіскочивши на землю, намагається знашкодити лівий кулемет другий кронштейн знаходиться набагато вище і є недосяжним для нього експеримент закінчено та невже ось код процедури скомпільованої в їхні голови перед початком тесту тимур нахилився до монітора подивом відмітив що інтерфейс «Дебюгер» йому невідомий на щастя синтаксис нагадав це плюс-плюс, тому з кодом проблем не було. Процедура була надзвичайно простою. Оголошувалася змінна Дольс. Далі системна функція GetTargets аналізувала об'єкти попереду бота і записувала вдоль масив знайдених мішень типу GT Type 1. GT Type 1 – це глобальна константа – що описує манекени, – розслумачив Ральф. Метод Jet-Tagress-Number визначав кількість мішеней, тому запускався цикл на кожному кроці, якого бот рухався до мішені і ліквідовував її. Для цього використовували функції мові то об'єкт та дестрой. Наостанок очищалася системна пам'ять і здійснювалася перевірка, чи всі манекени знищені. Для Тимура лишалося невідомим одне – призначення функції System Macros. Тимур продивився код, коли раптом усвідомив очевидне – ботів не програмували на знищення кулеметів. У їхній свідомості, точніше у віртуальному баченні світу, М134 просто не існували. Боти бачили лише манекени. Попри це малюки знайшли мінігани. Більше того, боти силкувались вивезти їх з ладу через дві хвилини після того, як тестові програми витерли з мозкових плат. А тепер подивись на візуалізацію результатів енцефалографії. На екрані з'явилося нове вікно, розділене на опіл. Ліву частину займала 3D-модель мозку. Справа прокручувався відеозапис експерименту без пришвидшення. Перші 20 секунд мозкові плати палали червоним. Працювали на повну. Решта мозку лишалася сірою. Лиш де не де проступали рожеві плями. Знищивши останній манекен, боти завмерли. В цьому місці процедура видаляється з москових плат, сказав Ральф. Мізки на 3D-діаграмі стали попелясто-сірими. Тимур перевів погляд на праву частину вікна програми. Бот очуняв і потягнувся до кулеметів. Програміст знову подумав, програма ні до чого. А тоді, глянувши наліво на діаграму, що відображала активність мозку по голову, мізки бота лишались пасивними, сірими. Зате центральна частина москових плат набула яскраво-червоного забарвлення. Бот не думав. Бот підкорявся імпульсом з процесора. Тимур впирався в глухий кут. Він вірив, що боти неспроможні реалізовувати складну поведінку. Запрограмована істота фізично нездатна на таке. В той же час факти твердили протилежне. Хлопчиками керувала програма. А Ральф зиркнув на наручний годинник. «Закругляємось, Тиморе. Ми вже спізнились на вечерю. За кілька хвилин кейтара накаже заблокувати двері та опустити жалюзі в корпусі ДВ. Можна ще питання. Перед приїздом американців ботів випускали в коридор? Звісно, ми їх вишколили, проганяли двічі». Тільки замість М-134 на стіні висіли дві пейнбольні гармати. Тоді були якісь відхилення? Жодних. Понеділок, 17 серпня, 8.55. Житловий корпус. Ніч з неділі на понеділок минула без пригод. Загорожа стояла під напругою, ботів чекали. Тім ті, наче, крізь землю провалилися. Після сніданку Кейтар Рока зібрав групу на планову нараду. Як успіхи Тимура без розшаркувань почав джеб. Програміст склав руки на столі. На мою думку, збій у роботі мозкових процесорів не міг статися причиною втечі та подій, що їй передували. Те, що здійснили боти, не можна назвати збоєм. Той факт, що під час утечі малюки – керувалися сигналами з процесорів, ще більше збиває з пантелику. Хлопець перь погляд, усів перед собою. Сьогодні я проводжу розслідування, детально розбираючи коди, але на даний момент я не до кінця розумію, що від мене вимагається. Якби ми розуміли, тебе всюди не викликали, – холодно сказав Кейтаро. Вас зібрали для того, щоб гуртом ми могли визначити причини, що призвели до подій 31 липня. Незалежно від того, вдасться нам це чи ні, від тебе, Тимуре, вимагається написати програму, яка нейтралізує ботів і дозволить повернути їх до лабораторії. 63 малюки, що залишились в яслах, піддаються перепрошивці. Ми зберігаємо доступ до їхніх місків. Немає жодних причин думати, що з утікачами буде інакше. Раніше ви хіба не пробували? Пробували. Спочатку стирали все підряд, потім закидали в голови підпрограми, орієнтовані на погашення активності та емоційних проявів. Модулі успішно компілювались, але з якихось причин не запускалися. Тобі треба розібратися, чому і написати програму, яка запускатиметься. Програміст Гліпов на Ральфа, Кейтаро, Тяну, вони виглядали розслабленими. Група чомусь вірила, що Тимур, щойно торкнувшись клавіш, виправить усе, і боти самі заскочить до Ясен. Вони не розуміли, що шанси мізерні. Налаштування програми може розтягтись на місяці. За цей час, якщо він правильно зрозумів обстановку, бути передохнуть у пустелі. От тоді Тимур відважився задати питання, котре моляло йому цілий ранок. Слухайте, чуваки, а як щодо плану Б? У конференцзалі запала мовчанка. Відповів Ральф, ретельно добираючи слова. «Ми розглядали різні варіанти перед твоїм прибуттям, і чимало з них, більшість з них, майже всі вони є неприйнятними. Тобто в нас немає жодних альтернативних варіантів, тільки програма». Єв розмову, втрутився Ріно. Амбал підсунувся до столу, заосивши недопалок у чиємусь пластиковому стаканчику, і ляпнув. «На крайняк ми передушимо вилубків». Оце і є план Б українцю. Ральф послав гнівний погляд хенхантеру, а тоді повернувся до Тимура. Неохоче визнав. В принципі так. В разі крайньої необхідності під час атаки на наш комплекс можна застосувати нервово-паралітичний газ. Ніхто не збирається душити ботів, це лише... Це неприпустимо, викрикнув Кацура Такеда, перебуваючи канадця. Хто взагалі запустив цю горілу в залу нарад? Японець стиснув пальцем на ріно. Намить усі отатеріли. Велетин напружився. випухи м'язи грудей заходили хвилями. Він випнув щелепу, аж суглоби клацнули. Як ти мене назвав? Голос був тихим, але на денці відчувалось годіння урагану. Японець втямив, що перегнув палицю і спробував прискочити неприємний момент, хутко залопотівши. «Це мільярди доларів інвестицій. Чим ви думаєте?» На всяк випадок Кацуру трохи відсунувся від краю, щоб хендхантер не міг схопити його, перегнувшись через стіл. «Ми нахрен грохнемо всіх ботів, заодно ще й затруївши когось із наших. Отакий ваш план?» Ріно стиснув кулаки. Очі відсунулися в глибло, сфокусувавшись на горлі молодого японця. Ральф, схилившись, щось тихоло, але твердо проказав Донбала. І я проти, вперше за вечір озвався Ігор. Її Мердянова сперше ніхто не почув, бо всі слідкували за тим, як Ральф уговтує ріно. Тоді росіянин повторив я проти того, щоб застосовувати паралітичний газ. Я згодна з Кацуро підтримала молодого японця Тяна Емерсон. Давайте не робити з мухи слона. Ситуація не є аж такою небезпечною. Не сваріться, ми поримось. Нас тут 11 чоловік, більшість – доктори наук. А застосовувати газ – це виглядатиме якось… «Тупо, вам не здається? Нам же треба їх просто переловити!» Знову заговорив Тимур. «Я думаю, що зможу знайти вирішення проблеми. Разом з тим ви чудово знаєте. На те, щоб реалізувати задумане, у мене десять днів. Хлопець двічі підряд не завплачуємо. Не моя в цьому вина. Я знайду рішення, це я гарантую, проте налаштування та компіляція можуть затягтися». Я хочу бути впевненим, що у нас є запасний варіант і знати, в чому він полягає. Кейтаро Рока почекав, щоб переконатись, що Тимур закінчив. Дякую за відвертість, Тимур. Ми з Ральфом маємо деякі задумки, а шановний Ріно Хедхантер люб'язно погодився їх виконати. Звісно, якщо в тому буде потреба, і тільки після моєї санкції». Ріно сидів нерухомо, мій снайпер, слідкуючи за такедою, Кайтар правив далі. У нас є Зоман. Це бойова отруйна речовина нервово-політичної дії. Будовою та більшістю своїх властивостей він схожий на Зарин. Теж бойова отруйна речовина. Ти ж чув про Зарин? Тимур пригадав, що колись читав статтю про хімічну зброю часів Другої світової війни, а тому кивнув. Так, ось, зоман – це той самий зерин, тільки в два з половиною рази токсичніший. За звичайних умов, зоман – безбарна рідина, що має легкий запах щойно скошеного сіна. Він викликає ураження будь-яким способом, найшвидше – через інгаляцію. Перші ознаки отруєння проявляються при концентрації випарів у повітрі більшій за 0,20 мегалітрів. Смертельна доза при дії через органи дихання 0,3 мегалітрів. Будь-яка жива істота, що має нервову систему, втрачає контроль над організмом і за лічені хвилини гине. Ідея полягає в тому, що при черговому нальоті ботів здасть стосувати зоман, довівши концентрацію парів у повітрі до 0,01-0,02 мг літра. А далі? Для всіх нас є протигази, а для ботів існує антидот, що називається атропін. Примітка атропін – алкалой, що зустрічається в різних видах дурману, антихолонергічний засіб. Дія проявляється у пониженні тонусу м'язів, зниженні секреції слинних, потових, бронхіальних та шлункових залоз тощо. Одна з небезпечних речовин, що може проникати крізь гематоенцефалічний бар'єр у мозку.